Bem, são rios estas águas com que banho este papel. Bem, parece esta cruel variedade de mágoas, a confusão de Babel. Como homem que, por exemplo, dos transes em que se achou, depois que a guerra deixou, pelas paredes do templo suas armas pendurou, Assim, depois que assentei que tudo o tempo gastava, Da tristeza que tomei, Nos salgueiros pendurei os órgãos com que cantava. Aquele instrumento ledo deixei da vida passada, Dizendo, música amada, Deixo-vos neste arvoredo a memória consagrada, Frauta minha que tangendo os montes fazias vir Para onde estáveis correndo E as águas que iam descendo tornavam logo a subir Jamais vos não ouvirão os tigres que se amansavam E as ovelhas que pastavam das ervas se fartarão Que por vos ouvir deixavam Já não fareis docemente em rosas Tornar a brolhos na ribeira fluorescente nem pureis freio à corrente, e mais, se for dos meus olhos, não movereis a espessura, nem podereis já trazer atrás vós a fonte pura, pois não pudestes mover desconcertos da aventura.